I don't want to I'm not a little oh, not. don't take go under The town As this might of all här vi välkomna, vi är på resande fot idag, Milano, mm. Modestaden. Det blir spännande att se hur det ser ut här. Ja, och vi ska inleda med lite mat kanske. <laughs> ja, man behöver inte resa allt för lång så, utan det blev. Du hämtade mig med bil och så tog vi till och åkte vi till. Milano-pizzeria i tallkrogen. <laughs> Första gången jag är i Milano. Ja, <laughs> ja inte för mig. Har ja, du varit det? Ja, jag har varit i Milano faktiskt. Vi... Riktiga Milano i Italien. Mm. Har du det? Mm. Ja. mode modelejon där. Jag har inte varit i Milano. Flygplatsen? Jag var... Nej, jag har varit... Eh... Vi åkte tåg. Och så var vi... Om vi bytte tåg i Milano tog är 85. Jaha. Vi kommer inte ihåg att de, på, de på hemvägen. Då bytte vi tågmedalen och så stannar vi. Och jag och Tom Padella var så otroligt läs på. Lill Pelle och Kobben. Mm. De var, de var är Kobben. De var med oss. De med Kobben? De med vad heter han. KG. Nej inte KG. Jo, KG ja. Men, eh, en kill heter han. Liksom, ja, Ingen ansvar om någonting Så jag tror inte alltså att vi sa till dem Jo vi knackade på dem Men nu ska vi byta tåg mm. De hakar bara på De bryddes inte Och så gick vi, ja, gick vi liksom och letade rätt på Men här ska vi Det här spåret ska vi vänta på Väntar vi mm. Sen kommer tio minuter efteråt Så kommer de två och gick där och väldigt långsamt och tittade sig runt jag hade ingen aning om vad de skulle göra eller vad de skulle och då, för det minns jag att just Milano var kanske den skitigaste stationen vi åkte på men vi det har stannat till otroligt skitigt jag vet inte om det var ett just bara då eller Nej. jag glömde anteckningar i bilen Ska vi först då? Eller, kommer du ihåg? Du hade så redan mycket, det är en hel bibel? Nej jag, hade, men, nej, jag kommer ihåg det mesta. Jag ska vi komplettera. Ja. Ja. Nej, det var, det var inte supermycket. Du vet ju om att... Eh, ...Milan är... Italiens näst största stad? Mm. Du ska jag gissa det? Eller? Ganska norrut, va? Är det? Ja, Rom ligger ju ganska långt övre. I rom, rom byggs inte modalut. Inte modalut heller. Ser inte så lätt ut. Hur man än kör i Italien så kan man alltid i Rom. Ja. Alla vägar är bär i Rom. Men, nej, men de har bär alla vägar till Milano. Här, nej, har vi tänkt 1000-1800. Ja, nej, nej men när vi är klar med det här avsnittet Då, då kan ju ni som har Boka biljetter till Milano Och kan ju bara med... Riv dem och resa någon annanstans ja. För att det här kommer ju Ja eller ser är som en guide Ja det kan Jag hade ju någonting Ja men dels är det ju mode Men mm. sen är det ju fotboll AC ja. Milan och eh, Inter om det händer har jag också riktigt det Ja Men ja. De just bara att eh, Milano är den av staden i Europa Med två lag som vunnit Champions League mm. Sen så När jag kom på det här med Eller när vi bestämde att vi skulle hit till Pizzeria Milano Inte all krogen Så googlade och kolla Och då fanns det ju Tre stycken pizzerier här i Stockholmsrådet. Mm. Som heter Milano En på det i Precis och så såg jag också vad det var betygsatt. Mm. Det som tur var, den här var den bästa. Den här fick 4,2. Mm. I Huddinge fick 3,7. Och den på regeringsgatan 3,6. Så vi valde ju den bästa. Ja, ja perfekt. Bästa peterian. Talkrogen, det känns. Ja, det ja. Sen så, så Google jag, tänkte på några roliga namn på restauranger. Mm. Jag tror har kanske haft nånting förut, men... Eh, kebab nej, nej, kebab ni kajse. Okej. Okay. Okay. Eh, Upp i Umeå, faktiskt. Visste du det sen tidigare? Ja, jag åkte vidare en gång. Kebab nekajse. Bra. som finns det ett ställe i... En av sina ställe i Malmö. Trongdong Trondong. Mm. Och sen i Malmö heter time out och är det på skånska time out time out <laughs> är det roligt ja, ja väldigt bra roligt och så finns det på Folkengatan finns det eller har det funnits i alla fall en en thai till mm. <laughs> och så har du ju barbro barbro ja det är vi har du ju ja Just det, den kommer förbi när man ställer bilen och går till mycket bra. där med bra. Därmed pasta. Ja. Det finns i Malmö ah. finns det också en någon är Kinas krog, tror jag. Ja, det är inte Kina krogen det är tappas eh, plock i pinn. Mm. Man heter som en pinna. I Göteborg, naturligtvis. Så har du rumpanbar. Eh, och så var det en, en som... Lilla London. Som de höjer, jag vet inte vart de är men... Gizakaya, köttslöjd. Han döper ut i köttslöjd. Vad är det här alltså? Älta, nu är jag chockad. Nu ska man säga ha det här för båda. vad är det jag tänkte? Eller? Nej, han kom en banne med en till. Oj, oj, oj det var, det var den största jag sett Det var en största jag sett Ja, ja exakt Tack oj, oj. Ja, Alltså det här var ju någonting i hästväg Redan, redan nu Det är som då. en medicinboll ja, Eller en pilatesboll Alltså det här var ju Det känns som att det är två pizzor. Ja. Och båda två tänkte när han kom in med den ena att, att det här är ju Det här är ju för båda Nej ja Det hade ju, det hade ju bara ja. Mamma säger alltid att de får in de här pizzorna ja, Hon de får in en vanlig storlek Om ja. pizza tycker du det är alldeles för mycket Det ja, ja. skulle ha räckt en halv Det här måste man nästan ta kort och lägga ja. upp också Vi får en dubbel bild på, ja. på det här ja, Jag tänkte bara att jag ska läsa upp När du en i En, en annan sushi-affär ja. Som heter Lilio Sushi jag håller i den så här så att man inte blir lurad. Att det här står där. Lilla pizza. <går> det är ingen pizza, Det är inte så jättetjockt, men, men... Ja, ja. men, vi, men vi, in på det här. Ja, vi hugger in här så får vi återkomma med den här toppfyllda, Fylltoppade. Oh. Vad tyckte du om pizzan? <går> Jag är lite liten men du får du luga Du lämnar ju mer än jag har gjort. Ja. Jag ska lägga upp ett bildbevis bredvid Det var väl galen Bland en största äter Ja det, är ja, det var det Milano levererar Nej men eh, du var inne på det lite förut De hade ju de Två kända fotbollslag mm. Och eh, vilka tröjor tycker du var snyggas? Dräkter. Ja, Av ja, de två Ja men jag ska Ja. Nackdelen är ju att att inte på minen om och Domskö. Och då Ja så. visst men du spelade Domskö. I handboll. Han men de hade inga från tror jag. Nej. Men sen, Milan driver bromma pojkarna. Ja, precis. Men, men Milan tycker jag snyggare. Men den är eran när 80-talet var det, då de hade ett Tre utländska Ligan till ett bara tre utländska spelare Så hade de ju tre stjärnor i Inter och tre stjärnor i Milan Kan du namna alla sex? Ha ja, Jag kan säga Milan spelade. spelar väl, vad heter det? <coughs> mm, ja, heter rätt Van Basten ja. Reikard kunde inte spela Vad är det? gör ja. de, de, de tre? De tre Inter, vad ska jag säga? Nej. Mm. ska är en ledtråd. Mm. Tyskar. Du men var det, var det där? Följer spelaren. Nej. Spelar Roma. Ja. Va? Vem säger? Men Matteus spelar han inte. Jo. Det är rätt 2 spelar, han spelar va? Ja. Ja, han jag... Nej men spelar nog inte, men inte då Den vevan, det var tre kända tyska Tre kända holländare Nu kan jag säga, nu är jag käk upp min pizza <laughs> Därför talar det lite långsammare En golfapplåd En, en plåt. Ja, det här var en back och en forward Matti Mattias var ju mittfält där <laughs> Lå Låtar det för övrigt väldigt fult namn mm. Låtar Mattias <laughs> Om jag får en son igång ska det få heta Låtar Mycket roligt Nej <laughs> ja, men eh, en back och en eh, forward Till? Ja alltså, Mattias, det är två till Men kan du inte så kan du inte Nej det bara på Ann deras. Bålänbad. Bremen. Ja. Det fanns så, så det många tyskar ja. som var riktigt. Ja, men sen får hette ju. Jür Jürgen mm. Men var klinsman där. Ja, de tre var det. I samma era, det var ju de stora, de två stora lagen ja. då, tror jag. Så det... Men Kingsman var det var en liten, en, en liten favorit ja otroligt bra beskytt. Ja, men alltid fram. Han och Alan Scherer. Jag har ju en liten historia om Klinsmann att Blom jobbade på fotbollsförbundet. Sen hade ju eh, ibland fick han ju ta emot eh, tysk, liksom de här länderna som Sverige skulle möta och där, på hotellerna. Och sa hon att Tyskarna kommer. <laughs> ja, ja. men då sa jag att, att eh, det låter Matteus var den största divan han träffa och att att Klinsman var en trevlig person bara kommer läna ner till spel <laughs> jag tar vingarna den jag med den med vingarna, så, så är det är fint Klinn har alltid varit lite så här man har känt ja ah, man vara en trevlig snubbe och ja Matteus är lite, lite markart nu <hör> ja kanske men vad heter det? Vi har Matteus var? Ah, ja jag fick okej två frågor till eh, Milan fokuserar Mila, Milan mm. Hur många Vilka gånger har de vunnit eh, liga, liga och Champions League respektive? Ja, så. Italienska liga eller La, La Liga vi pratar om. <laughs> är det så? Nej, Vad heter det Serie A. Serie A La Liga i det, Spanien. Det Uh, jag har inte intella ligor det var Serie A. Men jag menar jag tänker att de har vunnit 13 gånger. 18. 18. vad jag sen Champions League. Liga Champions League har vunnit två. Sju. Åh oh, helvete. Men hur länge har Champions League vunnit. Det jag inte det. 9 vad heter jag har många, har det har de vunnit eh Jag säger, ja, jag säger, ja, ja, jag ja, vad du vad tror ni men är alltså vad tror vi? Ja, fy det, vid det med 11 gånger. Åh, gånger tango med oj, det tror jag inte. Morsor 18. Oj oj oj oj oj. Okej, de två sista frågorna. Mm. Uh, vad heter uh, arenan uh, som uh, Mil Milan spelar hemma på och vad heter träningshallen igen? Men du känner igen mig, ja säkert. Eh, San Siro Rätt. Vad <skratt> var <skratt> Spelar du? Nej. Nej. Nej men, jag tänkte, men, ja, jag, så, ja. men du känner igen, ja. då, vad kan man Jag tänkte inte på Jo men det är jag, jag är bara jag, säger, men San Siro, jag har ingen aning men mm. det, ja, det var tur. Men träns har har ingen aning om. Ja, men du tänkte på, på staden. Är det en sån göteborgsk ordlek? Nej, Nä, men... En blandning mellan namn på staden och minimello. mello Millo? Nej, bättre upp. Milanello. <laughs> Nej. Milanello. <T> tänk... <laughs> <och> minimello. <laughs> tänk, t Tänk... T tänk på... Tänk på på staden och limoncello. <laughs> <laughs> Jag har Kommer inte på det, du, det är ju någon italiensk Är det en apelsin Nej, någon här Likör. Du den här citron Ja, <laughs> i bra ja. Men jag har frågat dig också ja. I vilken klubb? Uh, det, det var det väl fler Jo, men alltså, jag tänker på Gunnar Nordahl Il Professore? Nej, det var inte han Var det Milan? Ja, Green Lisbjör, Lisbjör, och Lisbjör, och Lisbjör. ja. Men sen har du Kurt Hamrin, han spelade inte det där för. Ja, det är möjligt Nacka skoglet också tror jag Inte Nacka spelade många klubb, han spelade till och med ja, ja Han spelade till och med korpen också Nacka, han kunde ju jonglera, han upptäckte på se Om jag en med en att Klacka Klacka trixa ja. Klacka med nacka Jag har no några, några korta grejer till mm. Väldigt eh, vad heter det Med milan att göra med? Jag var ju med mera på Mera på Roliga restaurangnamn Bra, Bra. Där heter jag. jag vet inte var, var det ligger sånt men, men det här är ju restaurang För att har bilder också på restaurang och kan ha, Det är ett hotis utomlands också ja. Du hade äh, A&K -A Licka chick Och så fanns det som heter Skinny Dicks Halfway, halfway In ja. Sen har du Herpespizza Och så var det utomlands ja, Det måste vara mm. oss någonstans Vagina Tandoori ja, det. Och så har du f -O -O -K. IEW. Folk. Någon från Faculty. Ja, fuck you, typ. mm. här är restaurangen Old Cock. Om <laughs> man undrar om man undrar om man undrar har, har, de, har de. Är det en ordlägen? Har vi inte förstått vad det är för något? Ja, men alltså. De här engelska pubbarna heter ju massa mm. djurgrejer. Så. Ja. ja. Old hen kan det heter <coughs> Old Cock. Ja, jag är bekymrad. Nej, nej. Så alltså, s o o n -t -t. Fat. F-A-T-T. Zonfat. Sun... Ja, men jag säger. Zonfat. Det kanske jag har fel. Jaha. Nej, men zonfat. Jag var snart fel. Ja, så. Och så var det en som heter k k k Och så var det en som heter Fu-King Chinese Restaurant. Fu-King. Uh -huh, Fucking full. Ja. Och så var det en, en som heter P &Poo. Steakhouse. P a e, -e. poo. Manho. Jag har mansura. Manho. Ja ja. Och så come Kam, eat. Eh, come, C u m. Oj då. <laughs> och så en. Oj oj oj. Så, <laughs> så <är det> <laughs> och så och så sitta. Hepp, fanns en som heter Happy Crack också Ja Sen kommer jag bara på Men jag tänkte på Milan och det där Och då kommer jag på den tjeckiska författaren Milan Kundera Milan Kundera ja. Och jag för mig att jag läste hans Hår var han 82, 83 äh, Tre ord Vad Ja, varats olydliga ja. läppor. Ja. Den läste jag Adol tror Det fanns en film också. Ja, just det. Men var det inte lite ekiboka? Ja, där? mycket då. Som Betty i ja. blå ja, ja, det. Ja, jag det. För det var ju väldigt mycket snack om. Ja. Om de här scenerna. Var det inte så eller jag skulle skröla Roger var på en dejt Med en tjej eller, eller, eller, eller, eller, Men Roger var på en dejt med en tjej som man gillar Så, här. så skulle hon gå till bio och så, och så han kände ju inte henne så här Och så, började, så skulle gå på Betty Blue är inledningsscenen oh, oh. <laughs> i minuter Nej, jag vet inte Jag tänker att Det är samma som Robert De Niro på Taxi Driver Han träffar någon som han drar med på pårefilm en svensk pårefilm drömmer. man fattar inte att en, en, en, det är väl inget fel på det här vad då? Mm. <laughs> ja. Var så råg tänkte jag ja, Eller, han ja. Ja, det här är perfekt inledning jag chansar, jag kör all in all in om du förtrar mig <laughs> oj oj oj oj Nej, men hörru, vi ska ju skriva vi ska göra nya ämnen ja. och jag svaret tänkt ut hur har med bilen? Ämnen? Mm. Ja, jag, jag hade ju, jag, jag kom på det när jag var hemma. Ja, just det, här är perfekt. Ja, jag tror att det finns kvar i huvudet? Nej, det är helt borta. Oj, oj, oj. oj. Fem lappar får det så skriver du. då. Så ska vi dra oss Nu sitter vi med får, tio, tio ämnen här. Du får ära och dra först. Du får först. ära och dra. Kan man be dig de... Att ni är tystare nu. Jag att de pratar så högt här. Okej. Okay. Ämne nästa vecka är. Jag räknar upp. jag läser. Jag var för skarpt att jag skrev. Ramons versus. Oh, spännande. Sex pistols. Mm. Ramones versus Sex pistols. Oj, bra. Det kan ju vara en. För alla musikdigga där ute. Ja. Punkt. Sen kanske nästa blir ska för Någonting för monsterdiggare ja. Tjena monster. Ja nej, men alltså Ja Ni kan se det som en guide Eller att ni kan boka resor Någon annanstans Helt enkelt. Ja. Eller om ni, är det om ni bara ta, ta en eh, En resa till tallkrogen Ja Om ni vill gå i poddens fotspår Halkrogens pizzeria Milan. Och sen har vi 91 har vi varit på också. På <laughs> ja. Ringvägen. Och vi har även varit på någon, någon sån här kebabställe i Uppsala. Ja. Och på, på uh, Twang för Ja. Det kan bli en här riktig så här min tur för turister. och så. Gå i poddens fot på. Eller gör man som Craig gjorde i Sainte för att han hyr en buss. Och så åker han runt liksom där och visar... Det var en, en, en guidad tur om sig själv. På, rik på riktigt, ja. Eller? Men, men han gjorde det i, I serien också. också. Ja, just det. Ja, nej men, eh, är... är eh, klart. Helt klart. Vi tackar. Hej. Hej.